Capitolul 12. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările Lui Dumnezeu să înfățișați trupurile voastre ca pe o jerfă vie sfântă, plăcută Lui Dumnezeu, ca o slujire a voastră cuvântătoare, și să nu vă potriviți cu acest veac și să vă schimbați prin înnoirea minții ca să care este voia Lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Căci prin Harul ce mi s-a dat, spun fiecăruia din voi să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi înțelept, precum Dumnezeu a împărțit măsura credinței. Și precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi cei mulți un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat, dacă avem prorocie să prorocim după măsura credinței, dacă avem slujbă să stăruim în slujbă, dacă unul învață să se sârguiască în învățătură, dacă îndeamnă să fie la îndemnare, dacă împarte altura să împartă cu firească nevinovăție, dacă stă în frunte să fie cu tragere de inimă, dacă miluiește să miluiască cu voie bună. Dragostea să fie nefățarnică, Urâți răul, alipiți-vă de bine, în iubire frățească unii pe alți iubiți-vă, în cinste unii altora dați-vă întâietate, la sârguință nu pregetați, cu Duhul fiți fierbinți, Domnului slujiți. Bucurați-vă în de în suferință fiți răbdători, la rugăciune stăruiți, faceți-vă portași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând, binecuvântați pe cei ce vă prigunez, binecuvântați și nu-i blestemați, Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Cugetați aceleași lucru unii pentru alții, nu cugetați la cele înalte, ci lăsați-vă duși spre cele smerite, nu vă socotiți voi înși și vă înțelepți. Nu răsplătiți nimănui răul cu rău, purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii. Nu vă răzbuna singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este, A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci, dacă vrăjmașul tău este flământ, dă-i de mâncare, dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând acestea vei grămădi cărbun de foc pe capul lui, nu te lăsa birui de rău, ci birvește răul cu bine.